امور رجالي صناع حياتي اقمار ليلي منار الهدات قناهم رجالي صناع حياتي اقمار ليلي منار تركنا الهوانا اتقوانا بعزم الأبات اهياء من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورى من سرامها نتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 Račujem majaga, ja večeras imam čast i zadovoljstvo mi je da se odje večeras družim s vama iz određenih razloga, šest sapetni moga odući pa smo onaj eto splanirali da večeras ovdje večeras ja budem mjesto njega. Ja sam za večeras odlučio da govorimo u jednoj tematici, po mojom mišljenju, i te kako potrebna za ovu populaciju, vašu, jer vi ste ljudi koji učite svjetovne stvari, u velikom broju slučajeva, i veoma je bitno, kada je u pitanju, vaš pogljed na vjeru, da taj pogled od samog početka bude, ako Bog da, ispravan i temeljit. Vi svi znate, onaj, da ova naša vjera, njena glavna dva izvora jesu Allahov govor Kur'an i sunnet Allahov poslanika a.s. Mi ćemo večeras govoriti u jednom segmentu praksi Allahov poslanika wasalam, a prije nego kažim o čemu ćemo govoriti da napravimo jednu malu anketu. Molio vas da budete pažljivi Oni koji znadnu dnu odgovora, nadam se da će vas biti dosta, neka poslije samo podignu ruku, ne treba nam niko kazivati odgovor, samo treba podići ruku. Vi ste vjerovatno do sad imali takve ankete, ali nema vezi, možda oni koji nisu nikada prisutuvali takvoj ankete, neka onaj se malo uključi. Pazite dobro, ja ću citirati možda desetak, petnaest ili dvadeset hadisa, želim od vas da pazite i da vidite šta je zajedničko za sve te hadise. Dobro se skoncentrišite, jer ne sumljam da ste svi te hadise čuli. Hadis, prvi, ko zaspe poslijek Indije ustane lud, neka, krivi nikoga, neka ne krivi nikoga osim sebe. Ko zaspe poslijek Indije namaza i nakon toga ustane lud, neka ne krivi nikoga osim sebe samoga. Drugi hadis, svaka stvar ima svoje srce, srce Kur'ana je sura jasin koji je proučio kao da je proučio deset puta Kur'an. Postite da biste bili zdravi. Ste čuli vi ovi hadisi? Ako neki niste, kažete mi, jer to mi je veoma bitno. Ko prouči suru eluaklija svake večeri, neće ga nikada zadesiti siromaštvom. Evo ovaj smo čuli, ja Tražite znanje, pa makar i u kini. Kada neko od vas dođe do safa, Znači da će u džemat i zatekni, da je stav upotpunjen, neka nekoga povuče ko će stati sa njim u stav. Najmrži halal Allahu subhanahu wa ta'ala je talak. Pratite li vi u čemu su ovi hadisi? Mm. Evo vam je bitno, treba će mi sad neko da mi kaže šta je zajedničko za ovi hadise sve. Koga je, sad smo išli u talak, sad smo išli u Vakija, Surah, Jasin, ima tu, treba to sve povezati. Čuvajte se zavisti. Zaista zavisti jede dobra djela kao što vatra jede drva. To su, možete čuti i vidjeti su ovdje. Ko osvane i ne brine o muslimanima, njima ne pripada. To ste mogli čak u jednu organizaciji biti na zidu. Ima jedna plakata. Hvala, prosti. Ovaj hadis mi Kada vidite čovjek kada dolazi u džamiju, svjedočite njegov iman. Što so taj čuli? Da ga jednom. Kada vidite čovjek kada dolazi u džaniju, svjedočite njegov iman. Poslanik kada bi ulazi u nužnik, skidao bi prsti na kojem je pisalo Mohamed, Allahov poslanik. Koja žena umri, a njen muž zadovoljan, njome uči će u džennet. Sve za ovaj hadis? Neće čovjek dostići stepin bogobojazni sve dok ne ostavi ono što je dozvoljeno, bojeći se da ne padne ono što je zabranjeno. Šeitano je teži jedan učen čovjek, misli se znači zavest jednog učenog, te, teži je nego hiljadu pobožniji. Namasa mi svakom je bolji od namaza, bez mi svaka 70 puta. Uzvišeni Allah ne gleda u kriv saf. Sada u jednom u osmu safove, malo prije smo bili negdje drugom. Sačuvajte naše džamije i nemojte dovoditi svoju djecu u džamije. Uhranite dobro svoje kurbane da bi, da bi oni, jer će oni biti vaše jahalice na sudnjem danu preko sida čupri. Jeo zadnja stvar u ima dosta toga, razmišljanje je pola ibadeta. E oni koji znaju šta zajedničko imaju ovi hadisi, neg dignu ruku. Fantazite. Trebate biti sigurni odgovor. Значи ко је сигуран, нека подигне руку. Ајде, пробаћемо једно. Шта ти кажеш? Слабо су ходиш. Тај. Не, ни тачно. Зато се лако. Немојте Evo imamo dole šeha. alepa. Изmišљаваш. Не, ни то тачно. Apkh. Pa, Nije, pa i da evo isto. Jeste vidjeli? Ah, jeste konto da ja koristim tuđe fore. A slično je to, sve iz to blizu. Hele, ne ise. Potpuni je odgovor, jer rekli su, jedni su rekli da je if, su rekli apokristni. Ovdje ima i da je if, je apokritni. Znači, može se reći zajednička stvar za ove hadisa da nisu vjerodosti. A koliko ove hadisa koji su poznati našim masama i koji živje, po njima i radim? Velik broj ove hadisa, je li tako? Isto bilo pravo. Zato ćemo mi braći moja draga večeras, nakon što smo vidjeli s ovi hadisi, te kako nama poznati veli broj ljudi radi i prakticira po njima, govoriti o temi da i apokrifni hadisa, kako čovjek muslima da gleda na njih, kakve negativnosti mogu proizići po islamskom društvu kada se u jednom društvu islamskom društvu prošire ovakvi hadisi. Zašto sam ja vama rekao da ova tematika potrebna za vas? Zato što ste vi ljudi mladi, ljudi koji se educiraju i veoma je potrebno da u samom startu imate dobre i jake temelje da ono što učite od vjere bude zasnovano na jakim temeljima, na vjerodostojnim Adisima Allahu poklanika li selatu selam jer. Za Kur'an nima šta. Kur'an se uzima i veoma je bitno samo da čovjek ispravno svati Kur'an. Ali ajet kao ajet, svaki vjerodostojan Ali hadis Božijeg poslanika jeste izvor vjeri, ali pod uvjetom da je taj hadis vjerodostojan, braću moja draga, pod uvjetom da je vjerodostojan, kad se kaže inače vjerodostojan, to se obuhvata sahih i hasen, dobar hadis. Zato, kažem, veoma je bitno da se govori o ovoj tematici. Svakako, braću moja draga, mi živimo u vremenu teškom, čudnom, Vremenu koji ima svoje karakteristike u odnosu na prijašnja vremena jedna od karakteristika karakteristika u vremena jeste da se proširilo znanje, neznanje. Jedna od stvari kada kažemo proširilo se neznanje jeste i neznanje o vjeri, jedna opet podvrsta neznanje vezano za tematiku Hadisa. Naći danas u vjeri govori kohoće, priča kohoće, piše kohoće. Ali ne postoji nešto ili neko ko će nadzirati ono što se govori ono što se priča i ono što se piši. <tak> Tako da znači živimo u vremenu kada se proširio izuzetno velik broj hadisa koji nisu utemeljeni u vjeru. Vraću moja draga, Ja ću prije nego počnemo govoriti o ovoj tematici, spomenuti da u ovoj našoj vjeri čovjeku nije dozvoljeno da slaži na lovu poslanika, alihi salatu wasalam, bez obzira kakve namjere imao. Ovo je veoma bitna stvar za ovu tematiku, jer kada se pojavilo laganje na Božije poslanika, alihi salatu wasalam, bio je velik broj ljudi Bilo je oni koji su lagali s ciljem da unesu razdor među muslimane. Sam jedan lažljivac koji se zove Abdul Kerim ibn Rebi el-Auđa, on kada je doveden da ga pogube, kažu, radite mi šta hoćete. Ja sam proširio i prosuo među muslimane četiri hiljede lažnih hadisa. U njima sam dozvoljava ono što je haram i zabranjiva ono što je halal. Znači ovaj argumenti i ova priča nam potvrđuje da je bilo oni koji su lagali ciljano kako bi unijeli smutnju vjeru. Ali imate i druge koji su lagali s ciljem, pod navodnim znacima, lijepom namjerom, kažu mi ne lažimo na poslanika, mi lažimo za njega. U smislu lagali su kako bi ljude posticali na hajr i na dobro. A svaka ta stvar je zabranjena. Allahu poslanik u hadis koji ga zabilježi ima Buharija i Muslim. I taj hadis se navodi kao primjer mutevatir hadisa, a vi svi znate vjerovatno pošto se družite sa Šeji Safetom šta je mutevatir hadis. Taj hadis u kojima Allahu poslanik zabranjuje da se laži na njega i kaže ko namirno slaži na mene, neka pripremi sebi mjesto u vatrđe Hennemskoj prenosi od Božijeg poslanika dvijestotina zhaba. To je skoro pa jedan jedini hadis koji god Božjih poslanika prenosi svih deset ljudi kojima je Božjih poslanika obećao u džernet. Kako iz ovu Ašalavu Beširin. Deset ashaba kojima je Božjih poslanika obećao u džernet. Znači svi oni zajedno prenosi od Božjih poslanika ovaj hadis u kojem se strogo zabranjuje laž na Božjih poslanika i ne gleda se više na braćom namjeru. Ovdje možemo spomenuti isto tako u našoj vjeri islamu namjera ima veliko mjesto. Ali nije namjera dovolja da bi djelo bilo primjeno kod Allaha. Čovjek može raditi djelo sa dobrom namjerom. Ali ako to djelo nije u skladu sa vjerom, kad dođe nastavnji dan, odbi Bruto, odbi Neto, džaba radiju cijelo leto. Znači Boži poslanji kaže, ko uradi djelo koje nije u našoj vjeri validno, nema osnovi, bit ćemo odbijeno. Sto je ova naša poslavca odbi brut odbiljeto, odbiljeto džaba radio cijelo ljeto. Imate predaje kod imama Dari, Mija odustujum, kao što kaže Šejh Albani rahmetullah jelihi, je nepilki Abdullah ibn Mesud je prolazio pored džamii božih postanika i u džamii su bili ljudi, znači vjera vje, predaje je rodostujna. Ljudi su sjedili, čekali namaz Pa normalno, kada se iščekuje namaz ljudima i malo i dosadu, neko sjedi, neko ovu, neko ono, pa se oni dogovorili, kaže, hajde, jednog ćemo postaviti, nek nam bude kao neki vođa, mi ćemo svi po sto kamenčića, i on nam kaže, hajmo sad svi sto puta Allahu Ekber. I oni po sto puta Allahu Ekber. Završi, kaže, hajmo sad po sto puta, Subhanallah. Oni po lahko, Subhanallah, sto puta. Hajmo sad sto puta Allahu Ekber. Hajmo sad sto puta, La ilaha illallah. Je li takv zikr? Ibadet Allah usp. Kada je vidio Abdullah ibn Mes'ud, a vi znate koji je bio Abdullah ibn Mes'ud? Abdullah ibn Mes'ud kaže, govorići o sebi, u vjerozosti ne predaj, kaže, ja znam gdje je objavljen svaki ajet kuranski. Znam gdje je objavljen i povijelom čega je objavljen. Allah mi kaže, da znam, da ima neko učeni od mene u Allahovi knjizi i da mu se može doći sa hjahalicom ja bih odšao do te osobe. E to je bio Abdullah ibn Mes'ud. E on, kada je prolazio pored njih, kaže njima, ljudi, šta to vi radite? Pazar ne vidite, kaže, evo ashaba Allahog poslanika još su živi. Odjeća koju je nošio Božji poslanik još je čita, još se nije poderala. Posuda iz kojom pio vodu još nije pukla. Vi, kaže, imate dvije opcije. Ili ste na uputi koja je bolja od upute Božjih poslanika, ili ste, kaže, Na putu otvoranja dalareta i zavlubi. Oni kada su vidjeli ko to reagira, da je to, da je to ashab Allahog poslanika i je to jedan od najpriznatijih ashaba jedan od najmučeniji, kažu njemu, Allah, mi nismo imali lošu namjeru. Mi želimo, eto, čekamo namaz, pa da ne bi, što bi reko, vrijeme nam prolazilo bez veze, hajde mu zikrit, hajde mu nešto. Lijepa namjera. Šta im odgovara? Kaži, kem min muridin lilhajri lajudrikovu. Koliko je, kaži, ljudi koji imaju dobre namjere, ali ne postignu hajr. To je ona medređa usluga. Me jedo miša da spasi od muhej zlizno rukom i razbiju mu glavu. I onda mu sklonio muhu sanjega i nekad je njemu navodno miš valio, preseko tamo neke konopci i on poslije muhu njemu na glavi ali da muhu i ubio ime Edur i ubio ime ovoga miša. Znači nije da je on jak niti fina namjera da ubije muhu njemu na glavi ali on ubio sve što je bilo pod rukom. Znači i ovo je našoj vjeri. Nije poenta da kažeš ja imam lijepu namjeru i glavom kroz azid da vrata otvorena. Ako su vrata otvorena fino prođeš bez ćoruge na glavi, ko budeš lud po uzi, ćoć nećeš izbitala mena, ni ćeš, ćeš proći. Znači, poenta je braćo moja draga, ovdje i ovo a, laganje na božijeg poslanika, znači namjera ne igra nikakvu ulogu. Laž na božijeg poslanika, lij se ratu se nam je strogo zabranjeno. Kaže Allahu poslanika se ratu selem Ko, ko bude prenosio moje hadise znajući da je to laž, on je jedan od lažova. Ovo je opasan hadis, kaže, pazite, ko bude prenosio hadise znajući da su lažni, on je jedan od lažova, znači on je jedan u lancu prenoslaca koji lažu. Zato je nama veoma potrebno i bitno da znamo hadise kakvi su. Nekada ćeš nesvjesno kažat čovjeku, eh, ah i nemoj spati poslika indija, ako ustaneš lud, niko ti ne odgovara. Čovjek, jadnik meni kaže, ja dervo radim, kaže u firmi, ja ne mogu spati, to si od, od ikindije do akšama. Ali kaže, ja sam ču, ne može, ja postavljam krese, podoći čoveče, ne mogu drugačiji, sam da čekam akšam, izvadim krese i spavam, ne mogu drugačiji. Hadis, apokrifan. Ali siroma Roma, nekomu je to tuhno, da je to vjerodostio na hadis i on radi potominu. Zato kažem, veoma je potrebno, po mojom mišljenju, da govorim o ovoj tematici. Koliko je, vraću, moja draga, opasna ova stvar, govori nam činjenica da je bilo učenjaka od kojih je šejih imama Buharije, Humeidi, da su smatrali da čovjek koji samo jednom slaži na Božijeg poslanijek, samo jednom slaži, nakon toga se pokaje, kažu više srednjeg, nikad ništa u životu ne prihvata. X, veliki, crveni, boz. Bilo je koji su smatrali da čovjek koji jednom slaženje poslanika nikada je to kufr. Iako je ispravno da je to veliki grijeh, ispravno je da čovjek kako se ispravno pokaje, inša da se njegove predaje sve privataju. Ali još da vam kažem kako su islamski učenjaci gledali na tu tematiku. Svakako smatram da je pametno, kada govorimo o ovoj tematici koja je svakako edukativnog karaktera, I vi ste ovdje naučili sa Šeji Safetom da govorite o temama edukativnog karaktera. Ja sam nekad malo znao doći, malo na nasmijem publiku gore dole, ali manje više, znači vi ste naučili slušati predavanja edukativnog karaktera, zato ćemo pokušati već raz da ovu tematiku, ako Bog, da obradimo potpuno i da u pogledu ove stvari više nimamo nejasnoća. Postavlja se, braću, moje draga, pitanje, zašto su ljudi, u prijašnjim vremenima izmišljali apokrifne hadisa. U nam je bitno i vezuje se strogo za današnje vrijeme. Prva stvar jeste, vraću moja draga, da su ljudi željeli, oni koji su imali dobru namjeru, oni koji su imali lošu, znači njih smo malo prije spomenuli, koji su imali dobru namjeru, imali su želju da ljude postakne, postaknu na hajr. Ali insan ko insan nije svjestan, ili ne želi da bude svjestan, Da je On stvorenje uzvišenog Allaha. A Allah jedini zna šta nama treba u životu. Naša vjera je potpuna. Potpuna, potpuna. Allah je što nam kaže u suri Al-Maide. El jeume ekmer tu lakum dinekum. Danas sam vam vjeru potpunju. Znate šta je najbolji primjer za vjeru? Najbolji primjer za vjeru je čaša koja je puna vodi. Puna. I ti ako tu kapniš jednu kapu srednju čaši, šta će biti? Tamo će sa strane izići nešto vodi. Ti kapniješ još jednu kap, još vodi izlazi. E to nam je veoma bitno da svatimo. Insan, njegov razum, ima svoje mjesto u vjeri, veliko mjesto. Ali ipak ograničen. Evo, pogledajte. Mi ne vidimo dalje od dvog zida. Ne čujemo dalje od 50 metara. Mi smo ograničeni, mi to moramo privatiti. Allah subhanu wa ta'la savršen. I on zna šta je insanu kojeg je on stvorio pa i šta mu odgovara. I onda ljudi dolaze, želi oni da ljude postaknu na hajr. I dosta puta se dešavalo, o tome ću mu opet poslije govoriti, da ljudi izmišljanjem hadisa postignu kontraefekat. Želi da nekoga zastraši određenom kaznom. Pa za određenu neku malu dijelu, malu igri, izmislio tamo neki hadis Bićeš u kaboru, ušćete sto zmija, sa sto jezika, sa sto otrova, gore, dole, valjačite, trljačite. Za tako sitno dijelo, onda on kao, ovaj tijel da nije ga otvratio tog malog dijela. Ali postigo kontraefekat, on kaže, dobro, ovo jeste opasno. Ali pogledaj ti, čovječi, vamo zinalog, ma ništa, nula, vodovodno su na ovu, ma idem ja zinalog, to bitno je ovo da ostaviš ostalo, idiš dvjetu dženu. Ti, tijel, jedno, čovječ je napravio kontraefekat. Isto tako, ljudima kažeš, imate koliko hoćete izmišljenja di o nekim svetim, noćima, svetim, je svijecima, svijetim danima, bitno je taj dan, tu noć, da ispostiš i da klanjaš neki sto rekiata, sto vapa, gore dole, vrti se, okreći se i gotovo odeš ti u dženet. I on ti kaže, sam tu noć bitan, jesi? O, evo, noća će vam ja pjevat, svirat, igrat, gore dole i gotovo, ne trebaš ni postit, ni klanjat, ni ništa, kad toliko sto se vapi, toliko sto nagrade. Tu noć ispunješ i gotovo je. Čovjek je ga htio, hajde velika, četav život, lokće i niče u džamiju, hajde ga makar jednu noć dovedemo u džamiju. Ali se ga dove u džamiju i se napravio kontraefekt. On je da mu je to čitav islam. I mi to imamo na kraj krajeva na našim prostorima. Ljudi su sveli vjeru na par nekih običaja i to je to. Ma dao sam ja, kaže Sadaki, jednom pri 30 godina, čovječ, to je to uvijedle, šta me, gdje god me ko vidi išće, pa ne mogu ja svaki dan dao. Gotovo je. to putobar sam ja, kaže, umne te srce, čisto ko suza. Ma ja, helem neise, znači, hoću da kažem, da izmišljanje Hadisa, zato što je to od insana, od Bešara, ko insan, vi znate kako insan slabašen? Koliko se puta za to vama desilo, vjerovatno jeste. Danas vićeš gospodaru daj mi nešto, sutra zato što si skončio nešto, gospoda nemoj ono, jučeš sam traženem dališ. ono sam jučeš sa prelekcije, ne trebam to. Insan je takav, pa takav je insan. Danas dođeš ovu ubijaženju, gospodar samo nju, Kad ti sutra neko nju nešto rekne, gospodar sam vijek se naši puta i ne spoji nigdje. Insan je kratkovidan, koliko god se trudio, I tako u ovim hadisima, koliko god on trudio da izmisli nešto fino, nije to oduzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, jedan od razloga, i veoma je bitno o tome govoriti, zašto su ljudi izmišljali apokrifne hadise na Božije poslanika, jeste da bi opravdali svoje neke stavove. Od samog početka Islama, ljudi su već se podijelili u neke frakcije, u neke, ne znam, nija skupine, i svako je želio da nađe sebi potpor u hadisu bolje kakav šešće, gotovo. Pa, na primjer, vi znate za one nemire koji se dešavali i sukovi između Ali i Moavije. Ne nemamo šta to što je <gled> filozofije. Alija je Asab koji je Boži poslanik oveće u džennet. Ukoliko hoćeš hadisa. U hadisma govori voli njega Allah, voli ga poslanik. On voli Allah, on voli poslanika. On će u džennet. Znači hadisa. Šta ja imam sad izmišljata hadisa? Ali, alija ja nemam uveće počasnega da će u džennet. Šta ja imam izmišljati Hadisa u Moaviji i lagati na njega kad je on bio pisar Boži poslanika Alisa Latosana? Kada je Boži poslanik za njega dovu putio da bude od onih koji će upučivati ljude? Šta ja sad imam lagati da je svaki ummet će svog faraona, faraon ovog ummeta je Ali to je ako ja stanem na Alinu stranu, obavezno trebam izmisliti Hadisa da bi Moaviju izbacio iz igre. Ili ako sam stao na stranu Moadi je treba misliti neki hadidžeću izbaciti Aliju. Nima potrebe brachu moja draga. Isto tako nakon toga dolaze meshabi. I možda je tu vama nepoznanca, možda je poznanica, vi znači toliko su ljudi, ajde rekni nešto smiješno. Mesebi i mali mesibi su se pojavili u drugom stoljeću. A oni će te naći za svakog, imamo meseba hadise. Njegovi sljerbenici su izmislili hadise koji je Božji poslanik njega fali, a oni koji nisu bili tog mezheba izmislili su hadise koji kude je taj mezheb. To je rekao Božji poslanik, kaže, doće čovjeku mome umet, u ime mu je Mohamed ibn Idris, on je gori nego i blisi. I tako su i kod njih Rimu i kod nas. Mohamed ibn Idris je šafija. Ovi koji ne slijede šafiju, kaže, doće jedan čovjek, a ovi koji ga slijede, kaže, kurejšijski alim će ispun zemlju znanjem. Pošto imam šafija vezuje se za Kurejish. Oni odmah gruh drugi hadis, veli, zađi, imamo i hadis. Zato mi njega i slijedimo. Ovi vam opet koji slijede Buharifu kaže, sveti kao ovog ummeta imamo Buharife. E je zato kaže naš mezeb. I tako, znači jedan od razloga izmišljanja hadisa jeste, znači moja draga, i želja da se opravdaju svoj stavovi. Normalno da je takođe spomenuti jer smo na, malo prije konstatirali, da se u današnjem vremenu pojavio izuzetno velik broj dajlijih, jepoklifni hadisa na našem terenu. Interesantno je spomenuti razloge, neki od razloga zašto se to desilo. Jer musliman treba da zna zašto se nešto desilo, kako bi to, hajde da kažemo, u budućnosti, ako Bog da spriječu i kako bi se to umanjilo. Prva stvar, I definitivno najveći razlog zašto se u današnjem vremenu proširilo toliko apoklif Mihadisa, jestine, postojanje volene i učenih ljudi. Ja braću od moja draga, mislim da nisam danas ništa onaj, popio da bi mi moglo mozak zavesti, znam šta pričam, ali dosta puta ljudi ne želi da to prihvate kao našu stvarnost. Ja kažem i odgovorno tu tvrdim, ja znam da je to nekom je teško i prihvatiti. Ali mi u Bosni ne učenjaka svjetskog kalibra. Tu Kad nekom kažeš, on bi odmah uzao automatiku su u tebe. Kako ne imamo? Imamo tog akademika, imamo tog doktora, imamo tog docenta, imamo toga, imamo toga, imamo... Braćo moja draga, to ne znači da nemamo ljudi filozofa, da znaju informatiku, da znaju ovo, da znaju onu, ali govorim o šarijatskim znanostima i da su to ljudi učenjaci svjetskog kalibra. To mi nemamo. Ja volio da imamo. Kamo sreći. Ali nemamo. I to je jedan od razloga što se proširio velik broj apokritnih hadisa. A vi ćete govoriti malo poslije o tome kako hadijski učenjaci mogu biti izloženi belajima zbog toga što ukazuju na loše hadise. I mi nijemamo, i zato sam rekao, znači danas, pogotovo kako se pojavio internet, svi pišu, svi govori, svi tamo na forumima ovjeri, muftije, ali ni šehovi, oni rengin stavljaju tamo, ovaj dobar, ovaj nije, ovo jest, ovo. Ja sam gledao na nekim finim internet strancama, lijepe internet strance, znam ljude koji vode te internet strance. Pogledaš tamo jedan poveli drugi, treći, neko napravio tamo dobro namjerno dajif hadis, apokrifan hadis, dajif hadis, apokrifan hadis. Velik broj hadisa tamo u tim nekim onaj, pa ti neko pošalje na e-mail, pa ovo, pa ono tu se širi. Vjerujte, izuzetno mnogo apokrifnih dajif hadisa. A najbolje ti hadisi prolazi tamo jer Jedan od načina kako prepoznat apoklifan hadis jeste velika nagrada za malo dijelo. I to je najbolji upoverpoint daj nešto malo da on pročita da odmah nešto naraste ko kvasac. Ne može, a vi bi, bi sren dženet prekonoći polako, sabur, klanjat, zekijat, pos, svašta nešto. Ti bi jedan da se vap uradiš i ode. Ne može. I zato kažem ti ljudi ko namjerno da odabiraju slabe i hadise. Također, Određena ova tehnološka dostignuća su i te kako uzrokovala širenje, braćo moja draga, ovih stvari apokriftnih i da i hadisa. Znači, ja konkretno mislim na internet. Pa možemo uzeti čak možda nekad nas subotnje, ali na svjetskoj sceni i televizija tamo negdje možda u islamskom svijetu ili radio ili pisanje, djeljenje brošura, sve nešto djelje, sve nešto štampaju svi radi za islam ali kada počneš čitati, kada, kada onaj, to počneš gledati kroz prizmu onoga što su kazali učenjaci, onda Boga mi vidiš da ima tu svega i svačega. I znači, jedan od razloga prošljenosti ovih stvari jeste svakako i ova neka tehnološka dostignuća. Vraću, maja draga, smatram, i to je možda srž ovog našeg druženja, kakve to posljedice proizilaze onog momenta kada se u jednom društvu, prošire apokrifni daif hadisi. Evo, to nam srž, to nam najviše treba, braću moja draga, u večerašnjem predamu. Prva stvar, nerijeko se dešava da apokrifni daif hadisi uzrukuju odbacivanje vjerodostojnih hadisa. I to smo malo pri potvrdili. Imaš u sahih hadisu Da kula di to, dijelo, ima takav seva. Polivamo pa nekom daj i pa pokliči mladišma duplo manje djelo, ali seva pet 100 puta veći. Pa što će ja se pati tovu radit? Mo da evo vama uradiš malo, za će seva i završena stvar. Znači to uzrokuje, vraću moja draga, onaj ostavljanje vjerodostojni hadisa. Također nekada kao što smo malo prije potvrdili apokrifni daif hadisi uzrokuju da ljudi ostavljaju dijela nesvjesno. Evo imate apokrifan ili slab hadis gdje kaže se da je rekao Boži poslanik koga njegov namaz ne odvrati od oših dijela njegov namaz je ispravan. I tu u arapskom svijetu je poznato na jezicima ljudi. Normalno taj hadis bi trebao da ima za cilj da odvrati ljude od grijeha. Ali braćo moja draga, mi nismo svjesni da ljudi na određenu stvar gledaju izraštiju uglova. Znate ono priča, ja sam tu pričao, smijali ste se prija, za onu dvojcu, neki malo im je falo, neki dasa, kad dovelo je da pokaže kako alkohol je štetan. I šta stavilo pri njih čašu alkohola i čašu vode. I stavilo sad ono glistu, onu jednu kišnu u čašu alkohola. I ništa, ono, ona malo tamo, i isproži se. Stavi oni nju u čašu vode, ona se kupa, fina. Kažu njemu, šta si ti sa skontu, vas dojcu? Kažu jedan, ja sam skontu, ko pije alkohol, neće ima glista. <gleda> on gleda, bolam to svoju prizmu, bola. Ne mere on da njemu šteti alkohol, veliko on tam našljokam se proči s time i <gleda> Znači, mi mora da znamo i ovaj hadis koga njegov namaz ne odvrati od loših dijela, on je imao namjeru, Pa ako klanjaš, ostala djela treba da paziš na njih. Ali ljudi gledaju i svog nekog ugla, kaži, slušaj, ja, ja bi i ali ja radim grijehe. Ja grijehe neću nikako, to ja da sam onda ustaviti, ali to neću ostaviti. Eh, sad, ako mi namaz ne odrača došli djela, pa što ću džabom onda klanjati? Ma kaži, neće sad nikako ne ni jer džaba klanja, veli ne isprava mi namaz. I tako. Ti si imao namjeru da ga postakneš na to, da radi dobra djela, da ostavi harame. Holonet dogleduje svoje neke prizme i kaže, pošto ja ne mogu ostati grijehe, pođem da ostavim namaz i završena stvar. Također, nekada nam se desi da apokrifni hadisi uzrokuju negiranje stvari koje su nekada temeljni stvari u našoj vjeri, u ateidi, vjerovanju. Na Naprimjer. Velik groj ljudi njima je nepoznanica i neće da vjeruju, neće da svati filozofiraju. Vima dadi su muslimu. Gleda je došao čovjek Božijem poslaniku, arise, elatu, basanan i kaže, gdje je moj babo? Kaže Božijem poslaniku, tvoj babo je uvatri. Kad pitaš, sad štireći. Kaže, pa se naljutio čovjek, gdješ mi to? I kaže, krino, kaže, biznes, zovite ga, zovite ga. Kaže, moj babo i tvoj babo su obada uvatri. Sad dođe neki filozofi ne može da to svati. Kako će biti Boži poslanika njegovu babu u vatri? Daj neki hadis izvuci doliz iz Naftalina. Koji ćemo? Pa kaže Boži poslanik uzvišenja Allah proživio roditelja, on je njih pozvao u islam, oni su primili islam i onda su opet umrli. E čovječe, ovo je hadis u muslimu. To je rekao Boži poslanik voli svoga babu u tom kontekstu više nešto ga mi volimo. Ali on je nama rekuđen njegov otac. I što mi sad trebamo oko toga filozofirati? I onda dođeš ljudi koji su spremni te streljati ako to rekniš. Ja ovo ne bi, vjerujte, svojim smiju reći. Al' vama smije zato što su ste mladi, razumni, razumijete šta se priča ovdje. Al' da neđe od njim, vjerujte da ovo ne bi smiju pričati. Šta ću ljudi bo za kamenja, kamenjati čovječe, doničeš koliko jaja, čovječe ti jaje od glavu zvizeru. Pa je, nema. Zv ne mogu ljudi te stvari svetiti. Također, malo prije smo to spomenuli, lažni daje papokrifni adisi Usme mirao Lemi. Dođe alim iz dobre volje da ono odbi bruto odbi neto. Đava radio cijelu jedu, kamo nema đava to radba. Đava ne troši se to nasudnjem danu, čoveče. Tava luta i sad dođeš od tudah iz švedske, odi moraš razmijen par, nemaš penija što nikomir ne prima. Tako uđeš nasudnji dan ako si radio nešto što nije bilo u skladu s vjerom, ne radi, troši se, čoveče. Nema. Ne prima stava luta, ta mjenjačnica nema. Kaj nemojte ljudi džaba tu trošiti malo vrijeme, gdje neđe, razumiješ, radi što je korisno. O, ti si prolupo, ti nevedaš, ti si konzervativan, mi zatekli dedu, zatekli njenu, naš pradedo tu radio, ti nemaš pojma. Znači, on ima dobru, vjet, ima dobru namjeru da ukaže ljudima na onu, ali znači bit zbog toga onaj vjeđan. Pa uzmite primjer imama Ahmeda, imama Šehul Islama ibn Taymiu, pa današnje vrijeme uzmite Šeha Albanija, Znači imate određeni sekti, zalutali, zabludjeli, kad im kaj Ših Albani, kosa im se ježi. Zato što je on stao, stao na bedem Islama, kazao, ovo je apokrifan hadis, ovo je badarat, ovo je zabluda, ovo je novatarija, ovo ima osnovne vjere, ovo nema. Neki su ga iksirali, znači to je za njih najveći nepritelj, onaj, mogući. I tako je bilo i sa Šihul Islamom i Benutejmijom i sa imamom Ahmedom i ostalim učenjacima. Također, braćo moje draga, određeni apokrifni adisi uzrokuju da ljudima nametnimo, tovarimo im nešto što, što nije od vjeri i na taj način odbijamo ljude od vjeri. Evo ja ću onaj se jedan primjer. Samo kako im smo shvatili. Dođe sad neki bošnjo i ti njemu kažeš e, eto, klanja trojba. Pa, evo, pa govorite, savi da ćemo klanjati. Kažeš ti njemu, e sad vidiš, trebaš naučiti abdestit. Pa šta je to? Pa kažeš ti njemu, treba oprat ruke, malo sumit, malo noge, razladiš se je to da. Dobro, hajde. Al, pazi sad, nevi. sad trebaš naučiti šest dova, posebno za ruke, posebno za lato, posebno za lice, posebno za noge, posebno za glavu. Ouh, da sam ja to kaži, ti učiti, a to davno naučio, ja više uđemam i bolam. Ima li to šta lakše? Nema, ne mere bez toga. Neću ja ni klanjati. Jer on konta već veli sajač, sa kulu valla i kulu uzrave, fele kulu uzrave, ma se učitav život sklanjati sa tim. Sad ti odjednom ući od njega da na nauči više nešto zna sura u čitavom životu. A te dove znači nemaju uporišta u sunnetu Božije poslanika, ali i sa vratu vesanom. I tako, mnogi neke druge stvari nemaju utemeljenja i onda ljudi kad čuju vjebat, ja ustavi dan još kad te to napiši na transkripciju, Kada on počne to čitat, nema teorije da on to može naučiti. I ono kao je, ne moj dragi, nije to, za mene je to teško. Al da sam rekao, treba samo ovdje stoprati ruke, gore, dole, on bi to nekako lakši privatijom. Također, braćo moja draga, apokrifni daif hadisi unose u vjeru mnoga, utemelje, mnoga ubjeđenja koja nemaju osnovi u vjeri. I što stvara velik problem, evo primjer radi, vi imate, Hadijs koji nije vjeru razilaženje moga ummeta milost. Tu sad viš čovjek, ode on u, u, u birtiju, ne smišmo ništa reći, šta je? Ma milost, on je u milosti, ti će različiti se s tobom. Ovaj ode tamo kamat, pusti ga, razilazite se, milost Božja je u, u razilaženju. Čovjek će četut, tu se krši sa razumom, ali kaže, ne diraj me, milost na meni. Znači to vodi pogrešnim onaj princip u temeljenju pogrešnih principa u vjeri. Našao možda mi neke te stvari nismo okusili na svojoj koži, ali u arapskom svijetu gdje ljudi malo više znaju i arapski i gore dole, ma čovjek ti kad čovjek neka nešto priđeš, čeka, čeka ja soča tebi, hadi citirat, pa ćeš ti vidjet onaj ko je u pravu neđira, mi ne, bježi od mene. I tako. Također na primjer može se desiti da Apokrifni dajih hadisi uzrokuju iskrivljenje slike onima o kojima ne smijemo imati iskrivljenu sliku. Primjer radi o ashabima. Praću moja draga, vjerovanje ehli sunneta jeste da su svi ashabi povjedljivi. I mi sve ashabi moramo voliti. Oni nisu bezgriješni. Allah poslanik je bio Ali oni imaju deređu i menzilu i stepin kojeg nema niko drugi nakon njih. I onda dođe neki daif hadis, tamo u Asabu, kaže, koji je došao Božijem poslaniku, vi to vjerovatno slušali, da je došao Božijem poslaniku, kaže, Allahu poslaniče, moli Allah da im povećaj metak, pa je Allahu poslanik dovio za njega da mu povećaj metak, pa ga je taj metak, njegovo stado, toliko zaokupiralo, da je prvo ostavio namaz u džematu, pa je ostavio džumu, pa je poslio on, Donosi u svoj zekijak poslaniku, pa Ebu Bekru, pa Omeru i niko od njeg to nije ti oprimiti. Mi smo to čuli koliko hoćeš puta. Istanski učenjaci su napisali dijela gdje je pravda im toga sahaba da je to potvora, to nije istina. Da taj hadis dajiv, da nije validan. I dođeš sutra čovjeka iš daj zekijak. Ma daj kaže oni nisu davali, kad oni nisu davali, ma mi, pusti me ban kraju. Hem što grijeđa sahabe, hem što njemu to daje povod. Također, braćo moja draga, slabi i apokritni hadisi dosta puta, vjerujte, kada i čovjek uzmi razumno, u koliziji su sa zdravim razumom. Ali normalno, ljudi koji nemaju znanja, kad mu ti rekliš vreko Boži poslanik, ne smije to ne gira. Makar to bilo u koliziji s njegovim razumom, naša vjera nije u koliziji s zdravim razumom. Jest razum, kao što smo rekli na početku, u određenim stvarima ograničen. Ali vera nije u kolizi strazu. Ali pojela takve stvari vodi, pojavi sujevtierja. Vi imate tamo u arapskom hadise stavi kaže prst u i ćutiš kako kevser vrelo klokoči. I onda šta će čovjek, velo hadis je šuti čovjek. Sutra mu dođe neko Kaže ako mačka prođe preko puta, vraćaj se u rikverc kući, nazad, gore, dole, bacaj šencu po putu, tamo, vam Šta ću, ne smi ništa reći, ladis, je šutiti ne smiješ ušivat četvrtkom, ne smiješ kuhat petkom, ne smiješ se ženit faku, kada se ženit? Šta ima veze, pošut? Bacaj nazad, bacaj naprijed. A šta će jadnik, utiralo u njega strah? Znači, jednom vidi to nije tako. Kakve ima veze čoveče, oštrenje sekirije tim danom, ušivanje tim danom, ne smiješ tim danom kuhat ljeb. Nema ljeba, kaže djeco, danas se ne kuha ljeb. Mama je gladna djeca. Šutite, sa saburajte. Prljava odjeća, danas se ne periodiča. Prvo ga u unos nešto, danas se ne ušiva. Pa čoveče, Ja znam ko od nas gore, danas se si, sutra se nesije, prepusta praznica, sutra puna, čovek kaže okasnio sam čovječ, sad ova hefta kaže čitava praznica. Šta je praznica? Kaj, ko poslije u njoj, ništa ne miče čovječe. A lami to se kosi sa razumom, ali đava ljudi nesiju čovječe. Mi imamo jednog čovječa, svake godine namjerno si u toj hefti. I sve ima koji ostali, ali neću, kaj nemoj, nemoj ja neću, ti si, nemoj mene potredu. I svaki god ne um posliti. svaki god ne ima, ledeni utarak, ko poslije tomu kada pobi će mu sve živo. Ali pa to su sve živo. Ali pa normalne stvari. I to se tako proširilo. Šuti, razum stavi, uđe, neđe, ubisavlje i šuti, šta god korepne, klimaj glavu. Ne more, vraću da draga, kakav ledeni utra, kakav praznica, bolan, ništa, samo svoje vjerje. To sve ima i te tekako veliku vezu. Evo, vraću moja draga, na kraju smatram da je pametno, jer smo se dostakli te temje, a možda je trebalo ovo i na početku. Či dosta puta mi slušamo apokrifan hadis, daif hadis, pa čak, nakon kad malo s nekim školovanim, Nekad možeš ti pod navodnim znacima školovanim, nekad niko je stvarno školovan, pa kad mu nešto kažiš, on ti kaže, ali čekaj, po Daif Hadisu se može raditi. A on te bi izbiscipio, ti kažiš, e, pa ovaj Hadis je Daif, ali ti mali, každa ti ne znaš da se može radit po Daif Hadisu. Pio, on tebi sa šamar, pleskati, puknuti, razumiješ ti sa štaš, sad mu reće E da vidimo mar, šta su učenjaci rekli u pogledu da Dajiv. Apoklipan Hadis nima šta, to je lažna Boža i poslanika X. To, nima toga raspravljanja. Pitanje Dajiv Hadisa, ovo je veoma bitna tematika. Rekao sam, pogotovo vi koji ste obrazovani, školovani, mladi. Sutra ćeš nekom i reći, ja vjerujte, imam joj na kraju možda jednog 40-50 Hadisa. Dosta tih hadisa sam ja tako sa afatu, čujem negdje neki govor, nešto tam neko priča, vidim ja da to meni nekako malo škakljiva, dođem kuću i provjerim Dayif Hadis. Tako čovjek treba, znači, da pazi na ono što se izlaže, da pokušava provjeriti sutra bogami da na kraju kreva nekad zna i reagirati, ondje gdje treba reagirati. Normalno može doći i druga reakcija, s druge srema pa nemoj kaže, ali čekaj, i Hadis, po njemu se može raditi. Da mi znamo odgovor na to. Znači, islamski učenjaci u pogledu rada, i dokazivanja da ifadizam ima i 300a. ovo dobro. 300a. Imate mezheb učenjaka koji kažu da ifadisi se može koristiti u svemu. Šta se misli u svemu? I u dokazivanju halala i harama i može se koristiti u posticanju ljudi na dobro. To se misli u svemu. Imamo suprotno od njih koji kažu ne može ni učenj Ni u halalu, dokazivanje nešto da je zabranjeno ili dozvoljeno, niti u posticanju ljudi na hajir. Ni u čemu. I imate treći stav kao neka sredina, koji kažu, može se samo da i fadis koristiti u posticanju ljudi na dobro. U dobrim dijelima, ali nikakvu u halalu i haramu. Da nešto kažeš, haram je na osnovu da i fadisa kažu ne može. Dobro. Oni prvi, koji su rekli može u svemu, I oni su rekli, pazite, ovo je, ovo je najbitnije zapamtiti. Daif hadisi kod njih se koristi u svemu, ali pod uvjetom da nije žestoko slab. Vi imate tamo što ne kažu učenjaci, daif džiden. Strogo, žestoko slab. I imate daif slab. Malo slab, malo mu fali da postane vjerodostojan. Oni su to uvjetovali, e sad. Zato ovo mišljenje i ono drugo mišljenje, odnosno mi smo ga trećeg spomenuli, gdje kažu može se koristiti u dobrih dijela, a ne u halavi hramu, i oni, ta ulema, je postavla pet šartova da bi se moglo raditi po dajih hadisu u posticanju ljudi na sevab. Jedan od tih uvjeta jeste da hadis nije žestoko slab, i drugi da nije u koliziji sa vjerodosljivim hadisima. E, ja sad vas pitam, jesu li ova dva mišljenja privatljiva za opće mase? Sve šta čovjeku slušaj, ovo je hadise, sad daj ih, ti provjeri on daj puno ili malo? Mašinko, dragi, džesi ti ga provjeri čovjek. Nema mogućnost, znači ova mišljenja samim ovim uvjetima dokazuju da nisu relevantna, nisu dobra za zaopću masu. Jesu ona za ljude, ti pa Safet, naš šejh, još veći ljudi od njega, kad mu kaješ ovaj hadis, pa on zna je li daj ih puno ili malo? A šta ćeš ti u općoj masi kad kažeš dajife, šta ću sad ja sa njim sinom? Zato Allah najbolje zna ispravno je mišljenje da se po dajif ne može raditi nikako. I tog stava je bio imam Buharija, tog stava je bio imam Muslim, tog stava, evo spomenuću nam dosta imena. Jahya ibn Me'in, ibn Muslim, uh, Muslim ibn Hadjađ, imam Buharija. Hafize po Zakaria in i Savori, Ebu Zura' al-Razi, Ebu Hatem al-Razi, Ibn Ebi Hatem al-Razi, Ibn Hibban, Ibn Hazm, Ebu Bekr, Ibn Al-Arabi, Šeho Lissam, Ibn Tajmije, Šepkani, Imam Šakeb, Danas je gleda naše Albani i mnogi drugi učenjaci. I po meni najprioritetniji da se uzmi njihov stav zato što je to njihova struka. Znači, pravnici su bili najtolerantniji, to je najprvi stav. To je stav četvorica imama Mezheba. Oni su bili najtoverantniji, ali to nije njihova na kraj krajeva struka. Njihova struka je fik. Ali učenjaci, hadisa, eksperti, velik broj njih je smatrao da se dajif hadis ne može nikako uzimati kao argument. I oni koji su smat nema ni jedan mezer da je rekao može, nakon. Svi su postavili uvje da taj hadis nije žestoko slav. Ko će u masi znati je li on žestoko ili nije? Evo, ko što da on sad... Pročitam ovi neki hadisa koji sam ja zapisao ovdje. Normalno ima tu među njima i oni koji smo na početku spomenuli, ali evo spomenut još neki. I time ćemo ako bo da i završiti ovo naše selo. Hadis ko zaspije posljedik Indije i ustane lud, neka ne krivi nikog osim sebe, taj hadis je apokritan. Hadis, moji asabi su kao zjezde, bilo kojeg da slijedite, bit na pravom putu. Odgojio me moj gospodar, veoma lijepo me odgojio. Hadis bez ikakve osnovi. Ostatak vodi sur nakon, znači što pije muhmin, to je lijek, hadis bez ikakve oslove. Ko bude govorio, pa kod njega neko kihne i to je znak da je to istina. Apokrifan hadis. Ženite se, a ne mojte se razvojditi, zaista se zbog razvoda braka zatrije se arš milostivog. Apokrifan hadis. Svaka stvar ima srce, srce Kur'ana i sura Jasin, koje je praoči kao da je pručio Kur'an deset puta. Apokrifan hadis. Nema namaza džamijskom komšiji osim U džematu smu džami. Hadis daif. Hadjar u lesve, crni kamjen je Allahova desnica na zemlji sa kojim se rukuju sa svojim robovima. Apokrifan hadis. Postite da biste bili zdravi. Daif hadis. Ko prouči suru, el-walka, svaki večer i neće ga nikada zadesti siromaštvo. Hadis daif. Kakvi budete takvi će vam vladati. Hadis daif. Tražite znanje pa makar u kinjini. Apokrifan hadis. Kada neko od vas dođe u saf i zatekne da je saf u potpunju, neka povuće čovjeka koji će stati sa njim u Hadis daif. Abdurrahman ibn Auf će ući u džennet puzajući. Apokrifan hadis. Najmrži halal Allahu je talak. Daif hadis. Čuvajte se zavisti, zaista zavisti, jedi dobra dijela kao što vatra jedi drva. Daif hadis. Znači, ovo je sad razilaženje po onaj širu Albanije smatrao da hadisi koji govori o učenju je zana i kameta na uhr, novorođeni ćete ne smatrati da je to sve daif, ali ima učinjaka koji smatrali da su neki hadisi i Sticanje znanja u mladosti kao, je, kao pisanje po kamenu, istijeni, apokrifan hadis. Neka džunup i žena u hajzu ne uče ništa od Korana hadis daif. Kada vidite čovjek, kada dolazi u džami, svjedočite njegov iman daif hadis. Kada je Božji poslanik ulazi u nužnik, u prstje na kojem pisalo Mohamed, Allahu poslanik hadis daif. Neka mi niko o ashabina, o ashabima mojima ne govori ništa, ja volim da iziđem među njih čisti krudi, hadis daif. Ne gledajte u manjinu griha, već gledajte u veličinu onoga kome ste nepokorni, apokrifan hadis. Selman, radi Allaho talanu, je od nas, ehlul bejta, hadis daif. Koja žena umri, a njen muž zadovolja njome, učiće će u džennet, munker hadis. Pa, Otprilike je slično apokrifnom, nije apokrifan, ali nema nikakvog znači utemeljenja. Nije će čovjek dostići stepen, bogobojazni sve dok ne bude, ostavlja ono što je dozoran <coughs> bojice, da ne učini ono što je zabranjeno. Hadis, da i. Šetano je teži zavijest jednog učenog čovjeka, nego hiljadu pogožnjaka, batel, neispravan hadis. Tri stvari su meni obaveza, vamana, fila, vitre, dva rekejata duha namaza i dva rekejata sabavskih sunnita, hadis također, neispravan monker. Nema sam i svakome volio namaza, bez mi svaka 70 puta. Hadis ne ispravan. <clears throat> hadis, znači, po skoro svim hadijskim ekspertima, da čovjek, znači, da je rekao, ja odsunite da se ližu ruke u namazu, da se stavi onaj, ruka na ruku ispod pupka, znači, dajif hadis. Žestoko dajif. Allah subhanu wa ta'ala ne gleda u kriv, sa hadijskim koji nima nikakve osnovi. Nemojte dovoditi svoju djecu u džamiju. Hadis, znači, isto dajif. Uhranite svoje kurbane, zato što će oni biti jahalce preko sirata. Hadis također da je. Dva rekiata sa turbanom su bolji od 70 rekiata bez turbana. Izmišljen hadis. Razmišljanje je pola ibadeta, hadis baltil. Ko se bude i pridržavao moga sunneta u vremenu fesada, u mome ummetu, ima će nagradu stotinu šehida, hadis žestoko slav. I tako. Imate, braću moja draga, mnogo hadisa, Nažalost, onaj ja sam to nekada spominjao, jedan također od faktora koji je proširenost e, slabih hadisa jeste štampanje knjige od imama Gazalija, Jaulumu Din. Jaulumu Din je knjiga koju ima dosta koristi, ali svakako Imam Gazalija nije bio hadijski ekspert i on je u toj knjizi spominuo mnogo hadisa koji su daif, i koji nemaju nikakve osnovne. Čak imate znači Hafiz i Raqih u to vrijeme da nekom je kažao Hafiz to nije mala stvar. On je napisao izvedbu hadisa na tu knjigu i ne nerijedko kaže ovaj hadis ne postoji, nema ga nigdje. Znači, on kad kaže nema ga nigdje onda nema ga nigdje. Ali nažalost u nas ljudi gore pročitaju no što piše rekao je poslanike šta dole u fus not, piše ima ga nigdje ili nema ga nigdje, ima gore i tako. Tako da je onaj i to pridonijelo i te kako u zadnjim godinama znači proširenost slabih onaj, hadisa na našem podnevlju, a znači spominjali smo mi i mnoge druge faktore na samom onaj, početku našeg družine. U svakom slučaju, braću moja draga, ja sam na početku, ovo jeste malo edukativnog karaktera predavanje, ali vjerujte da ja svakim danom osjećam sve veću potrebu da se govori o ovoj tematici. Nažalost, imamo imamo onaj jednu pojavu koja nije ni malo lijepa ni slatka, da velik broj ljudi koji govori o vjeri, kada govori o vjeri, ne spominje ocenu Hadisa, što je opasno. Jedinu ocenu Hadisa ne treba spomenuti ako u Buhari muslimu. Mimo toga, moraš mi spomenuti, to što mi kažeš ravahu, bilježi ga tirmizi, nisi mi ništa rekao. U terminizimo izbici ima mnogo dai hadisa i u e budavodovoj. Mnogo hadisa vraćam moja draga. Tako znači onaj veliki broj ljudi onda šta se dešaj? Čovjek ču ga autoriteta da spomeni taj hadis i on ga posle prenosi. Ja kad sam neku noć ovako razgovarao s braćom pa im kažem ja ti neke dai hadisa. Pa ljudi, pa ja čuo to da je taj hadis. Ja čuo taj auto. Pa šta čuo si na ja sam sad ubiti. Ne mogu ja, šta ću ja što stiču? Što taj sebi Dalija nije postavljio visoke standarde. Znači, vi, slušatelji, trebate da tim ljudima nametnite visoke standarde. Da kažem, brate, spomenuo si Hadis, sad va te na koga prenosi, kako je ocenje toga Hadisa? Pa nešto je jednom za crveni, pa požuti, pa poplavi, pa semafor, pa tam, pa vam, pa ne drugim putom da znam. <laughs> Svaki Hadis koji nam citiraš na predavanju koji nije u Buhari, uslimo, hoćemo ocenu Hadisa za njega. Ne možemo drugačije riješi taj problem. Jer, braću moja draga, ulazi nam u vjeru ono što nije od njih. Moramo, što su ti hadijski učenjaci sakupljali zbirke? Zašto su učenjaci ocenjivali te hadise? Allah, Ja sam u prošlej sedmici srbi bio postavio neki cilj. Čitao sam jednu knjigu od Ših Albanija. On je napravio izvedbu hadisa na jednu knjigu Hanbelijskog besheba. Znači sve hadise u toj knjizi. Menaru Sebir, on je izvadio te hadise i dao ocjenu, ali opšinu. Allah mi nekad o jednom hadisu na tri ili četiri strance knjige on govori o jednom hadisu. Pa ne možeš da vjeruješ otkud toliki podaci. Ovaj reko to, ovaj reko to, ta predaja, ta jača ta zbornja, ima ovaj dokaz, ima ovaj dokaz, ovaj reko, ovaj reko on, o jednom hadisu po 4-5 stranica napiše i na kraju kaže, ja mislim da je taj hadis takva ocena, da i filisaji ili ovako ili onako. Pa zašto je taj šijalbani to pisao i mnogi drugi prije njega? Had, had, hadis, znači hanefijski meseb ima svoju knjigu gdje je napisao Jedan njihov učenjak napisao izved hadisa koji se koriste u hanefijskom srbu. Znači kompletno djelo samo govori o lancu prenosilaca je li hadis radostajan ili nije. I tako znači imate mnogo knjiga koji su pisane davno prije hiljadu godina na tu temu. I zašto su te knjige pisane? I danas dođe neko, hajde završio si fakultet, udrimuje u Tarabe, kako god hoćeš ti kako rekniš. Moramo znači nametnuti ljudima takve standarde. Kada nam govoriš o hadisima, molim te, spomeni nam ocenu hadisa. I rekao su, znači ne ima da ga jednom, dva put izbijemo iz cipela. Izvijeni gospodine, spomenuo sam taj hadis, možeš nam spomenuti koga prenosi? Pa ne, ne, ne. Nek se malo zacrveni, poplavi, požuti, pa će drugi put naučiti. Jer treba nam braću moja draga, tu je čuvanje vjerine. Nima da drugi način braćo moja draga ne možemo očuvati vjeru. Molim Allahu Subhanahu wa ta'ala da ono što smo učili bude korisno za nas. Molim Allahu Subhanahu wa ta'ala da nas podoči propisima Njega vjeri. Molim Allahu Subhanahu wa ta'ala da nam bude milostni na suđem danu i na kraju Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka an la ilaha illa ente